Ondoren, AB aldizkarian maite hartolari egindako elkarrizketaren irakurketa entzungo duzue. Aozkoaren ulermena, bat. Euskadi irratiak, Bruselan izan duen berrien malia da maite hartola, eta azaroaren amazazpian abiatu zen Afganistanera. Nola gogoratzen duzu Afganistanera joango zinela esan zehizuten unea. Azaroaren amabostazen eta etxera deitu zidaten, kabulera zoaz esateko. Nire ametsa zen eta asko postu nintzen. Bi egun geroago abiatu ginen bilbotik ete beko kazetari bat, kamera, produktorea eta irurok. Kabulera bere ala sartzea zen gure asmoa. baina nik arazoak izan nituen bizarekin eta mugan gelditu behar izan nuen. Islama badera itzuli eta biza behar bezala jarri nuen. Beste hiru kazetari ezagutu nituen orduan, bi katalan eta madrildar bat. Eta kabulera joatea baino, kandajarrera abiatzea hobe izango zela pentsatu genuen. Azken batean, kabulen kazetari asko zegoen ordurako eta kandajarren ez. Nola moldatzen zineten albisteak eskuratzeko. Albiste iturri asko zegoen une hartan eta komunikabide handiak bakarrik iristen ziren leku guztietara. Halle kontrolatzen zuten informazioa. CNN-eko berriemaileak esate baterako leku guztietan zeuden. Bombaketak eta horrelakoak kortaz agentzien bidez jakiten genituen eta ni gehiago saiatzen intzen erreportaiak sortzen gure informazioa landuz. Afganistan go mugan gune denean esate baterako erietxeetara joan ginen, ikastetxeetara, errefusiatu errefuxiatuguneetara, gune hauetan ohartu ginen Afgani arrazkok zergatikari ziren Afganistan bombardatzen. Etzekiten zer gertatu zen irailaren amaikan ez da bin laden bazen ikere. Nolako egoera aurkitu zenuen errefusiatuen guneetan? Oso gogorra. Milaka kampin denda daude, eta ez dago esparetarik, ez aterperik. Gu txamango mugako errefusiatu guneetan egon ginen. Gurdietan iristen ziren, etxea aldean hartuta, Eta itzultzeko itxaropen gutxirekin. Hiru astez Pakistango mugan ibili ondoren sartu zineten Afganistanen. Nola prestatu zenuten kandajarrerako bidea. Garai hartan izan zen Afganistango behin gobernua osatuko zuen boneko konferentzia. Etan ados jarri sirenean heldu sitzaigun momentua. Bi egunera errenditu ziren Talibanak eta nik irratira deitu nuen Afganistanen sartzeko baimena eskatzeko. Gure konboia prestatzen hasi ginen, argia sortzeko generadorea erosi genuen, eta elikatzeko fruitu lehorrak, ura, gaztatziki batzuk eta eznea. Dena prez genuen kontaktu hon bat iristen zenerako. Zenbat denborako bidaia izan zen. Pakistango mugatik eunda berrogeita amar kilometrora dago kandajar, eta bost ordu behar izan genituen ara iristeko. Bidean iruspalau aldiz gelditu ginen, Ramadan asenez, gidari eta gerriariek otoitz egin behar zutelako. Lehen atala amaitu da. Aozkoaren ulermena, bi. Nolakoa izan zen kandajarrera arteko bidaia. Hama laukazetari gindoa zen, eta gure konboiaren aurreko aldean eta atzeko aldean, bana jarri zuten, bosna gerriarirekin. Hemakume bakarra nintzen ni eta hasieratik esan zidaten oso ongi babestu behar nuela, ezin zitzaidala urpegirik ikusi. Henuen zaredun burkarik jantzi, baina ango jantzi bat eta burua era bat estaltzen zidan handi bat jantzinituen. Hiri horretan sartu zen aurreneko etako kazetaria izan zinen. Oso pozik nengoen, sekulaetza eta aztuko esperientzia hura. Ara iritsi eta kronikak egin eta egin aritu nintzen, bai ratirako, bai ta telebiztarako ere. Bidean oso gauza gogorrak ikusi genituen, errepideetan bombek eragindako krater ikaragarriak, suntxitutako zubiak, txikitutako etxeak, Manhattanen badago zero eremua eta konturatzen zara Afganistanen ere badagoela horrelako beste eremu bat, baina horretaz ez dela hitzik egiten. Pakistan go mugan geundenean, CNN eko kamera batekin hitz egiteko aukera izan genuen, eta arkesan zigun, zuzendaritzaren agindua zutela, kandajarrera sartu ezkero, ezin zutela sufrimenduaren irudirik eman. Bereziki unmen sufrimendurik. Horrek biztue egiten zaitu, eta nire buruari esaten nion. Sartzen banaiz, sortea izango dut ikusten dudana kontatzeko. Zerk harritu zintuen geien kandajarren. Asko impresionatu ninduen hango jendearen begiradak, begirada izostuak, sufrimendura ohitutako jendearen begirada. Begienatzean etzegoen ezer, izotza bakarrik. Erakusten zuten besoa edo hanka falta faltazitzailela eta gauza arrunta balitz bezala kontatzen zuten. Horrek asko harritu ninduen. Eta zeintzen emakumeen egoera? Kandaharren egin nuen astean hiru emakume bakarrik ikusi nituen kalean burkarekin denak. Askotan entzuten da Talibanen erregimenaren ondorioa zela emakumeen egoera eta hori horrela izan daiteke Kabulen edo beste iria aurreratutako batzuetan, Baina Afganistanegoaldean tradizioak agintzen du eta etzera maten burka Talibanengatik eraman egin behar dutela uste dutelako baizik. Zen badenbora egin zenuen Kandaharren? Astebete bakarrik. Guk ezkenuen itzuli nahi, baina une hartan kandajarren kontrola hartua zuen komandanteak, gulagak, joan egin behar genuela esan Ramadana bukatu ondoren, talibanek kontraerasoa egingo omen zutelako eta mendebaldekoak izango omen ginelako eraso haien jo muga. Baina hainbeste zegoen kontatzeko? Guan geundela iritsi ziren ezate baterako, estatu batuetako marineak tankeetan, Eta kandajarrekoa aireportua hartu zuten. Herritarrekin zer gertatzen zen ikusi nahi genuen. Omar Mula Talibanen buruzagiak Kandajarren jarraitzen zuela esaten zen garaia hartan eta Bin Laden ere inguruan zebilela. Han gelditu nahi genuen. Nolako eragina izan du han bizitakoak zuregan? Handia, bai profesionalki baita pertsonalki ere. Ikusten nuena kontatzeko aukera nuen. Eta oso garrantzitsua da hori. Ze bestela bertsio ofizialarekin bakarrik gelditzen zara, estatu batuen interesen arabera egindako bertsio Tristura ere sumatzen dut orain, Afganistan ahastuta dugula ikusten dudalako. Komunikabideek estiogu ematen horrelako garrantzirik. Hori frustrazio handia da. Zenik badakit zer utzi nuenan eta miseria handia utzi nuen. Maia pertsonalean ere eragin dit horrelako arazo eta egoera larriak ikusi ondoren, beste arazo asko erlatibizatzen ikasten delako. Entzutezko ulermena amaitu da.